Такі родовідні дерева вишивалися червоними нитками на білому полотні долі рушника і вішались, як оберіг над образами, над вікнами й дверима. На Лемківщині розмальовували на вхідних дверях квіт, своєрідну інформацію про склад сім'ї. Біля гілочок, які символізували членів сім'ї жіночої статі, малювали листочок барвінку. Чоловічої статі. Зірку Народилась дитина Домальовували гілочку Помер хтось Хрестик Весільна символіка Рісніє словесними і мальованими Вишитими зображеннями Древа життя Птахи, що є посередниками Між світом живих і світом предків І ніби охоронцями роду Виступають помічниками І радниками у підборі пари як от у такій колядці, що в дядька Івана, та на його дворі, святий вечір, добрий вечір, там стояло дерево, тонке та високе, а під тим деревом козаченько ходить, лучок направляє, си з орла стріляє, ой не стріляй мене, молодий козаче, як будеш женитися, я в пригоді стану. Коли в ролі помічниці юнакові виступає змія, Що знайшла собі притулок в корінні дерева. Дівчата для ворожіння на майбутнє весілля На свято Катерини 7 грудня Вирізували з вишні гілочку, Вносили в хату і ставили в глечик з водою. Як розквітне до щедрого вечора, То добрий знак, буде цього року весілля. А як не зацвіте, Ще рік доведеться сидіти в дівках. Тут вишнева гілочка символізує дівочу долю, саму дівчину. Чи цвісти їй на весіллі цього року, чи ні. Молоду на весіллі символізує весільне гільце, молоде деревце, найчастіше соснове, прикрашене квітами, калиною і барвистими стрічками. Дерево поєднується з людиною і в інших випадках. Взагалі у свідомості давніх людей світ членувався на три плани – людина, мікрокосм, суспільство і всесвіт, макрокосм. І всі явища, події, переживання відбувалися однаково як у кожному з цих трьох планів, так і усіх них разом як у єдиному організмі. Тому не дивно, що світове дерево часто виступає в людській подобі. Нагарне хлопця і дівчину кажуть, «Хлопець як дубок, а дівчина як калина». Це підтвердять і слова відомої пісні. Дівчинонька по гриби ходила, Зеленому гаю заблудила. Приблудила к зеленому дубу, Оце ж тут я ночувати буду. Я ж думала, що дуб зелененький, А то стоїть козак молоденький. Під деревом, незвичайним, а символічним, Відбуваються й події, що передують весіллю. Там у лузі явір зелененький, Під тим явором хлопець молоденький. Сидить, сидить та в скрипочку грає, Струна в струну зрізка вимовляє. Нема стриму довиному сину, Звів з розуму молоду дівчину. Звівши, звівши, на коника сівши, Пішов далі, співанку завівши. Та ще мені та й пришиють квітку, Тебе зав'ють у білу перемітку. А чого варті оці оксамитні, Сповнені ліризму й чистоти Поетичної української душі, слова? За туманом нічого не видно, Тільки видно дуба зеленого, Під тим дубом криниця стояла, В тій криниці дівка воду брала, Та й впустила золоте відерце, Засмутила козакові серце. Звичайно, образ світового дерева, дерева життя, є універсальним, архетиповим, тобто його творили різні народи незалежно один від одного. Він ніби закладений у свідомість людини від народження. Іванов свідчить, що французькі психіатри встановили, що схожий на літеру «Ж» знак світового дерева з підкресленими коренями, симетричними щодо схематичного зображення гілок, який збігається з найбільш раннім накресленням знаку дерева в китайських іерогліфічних написах,